veiem un serrar Desperta el barri a com s'escombra tot que tan les primeres perncianes Sobre peixugus que de Rere el vidre enterrà El cop patès segura que i la Lucía. De la... Avui és milluns de, de novembre del 2018. Tornem a estar amb vosaltres després d'un cap de setmana de molta pluja. Així que millor deixar pa... deixa pas als meus companys. Adrià, per començar el programa. Molt amable, Ona. Comencem amb la secció del temps. Hem tingut un cap de setmana molt plujós i suposo que no heu pogut fer tot el que volíeu fer perquè era difícil t'ho surti al carrer. Bé, ara us explicaré el temps que tindrem avui. Aquesta matinada ha plogut fins les 4 de la matinada. Ara tenim un temps nubolat i han baixat les temperatures. Per tant, us heu d'abrigar perquè si no us refredareu i no podeu venir a l'escola, on ho passem molt bé. El dia d'avui estarà nubolat, però crec que la pluja no serà la a no l'hora del pati i podrem gaudir d'una bona estona, del barriu. Companys, companyes, us agrada la música? Doncs aquesta setmana continuem amb la música dels anys 70. Escoltarem al llarg de la setmana una cançó que es titula Hotel California d'un grup anomenat Eagles. Segur que us agradarà. Pulleu tranquils per les escales per poder-les la que és molt xula. Ara vaig a fer de Chef i explicar-vos el que menjarem avui. De primer, llenties a la ronja amb xoriço i verdures. No us deixeu res al plat, que les llenties ens porta molt ferro, per estar molt forts. De segon, croquetes de peix amb amanida que porta tomàquet i blat de morro. Ui, uh, que riques! I de postre a flam, bon profit a, per tots... Aquesta setmana els nens i les nenes de sisè anirem de sortir a la Torre Valdovina per fer un taller sobre les constel·lacions perquè és una de les preguntes que han sortit al teixit d'aula. Així que aquesta setmana mireu molt les estels que després del taller ja us explicarem el que hem après. Us recordeu que us van proposar la... trobar la resposta d'una endivinalla? L'endivinalla era... Una cosa que si cau al terra no es taca, i que hi estaca taca si cau a l'aigua. Què era? Doncs el paper. L'heu endivinat? Bé, ja us farem una altra proposta un altre dia. Fins aquí el programa d'avui. Hem de començar la feina. Si sí, Ona, estan emperant la sívia. Que us ho passeu genial. Petonets i abraçades per tots. Ràdio primavera sempre us sóc que compnyarà. Plogui o no ploguis, sempre la podeu. Fins dimecres, companys.